Земляк був несприємних. Від згадки про київські з ним зустрічі по спині пробіл дрорф. Але тепер у доманових очах не було ворожничі, і Добрині потиснув простягнуту руку. А ти ж де живеш? Що робиш? Бачу, тобі тут не зле ведеться. Ні, не зле, бо маю голову на плечах. Це Рджуман а живу ген там на пригірку, і показав на одиноку юрту, що стояла на горбі. Доман став ситий, крізь щитину просвічувався на округлих щоках густоси зирим'янець, нові чоботи, сині штани і шовкова сорочка, підперезана шнурком з китицями, свідчили, що доман живе справді добре і що на його шиї ніколи не таліпалася канга. Окинувши прискіпливим оком зношений одяг Добрині і його художилу статуру, він перевів погляд на Янко і враз поперхнувся. Те, те те либонь донька воєводи Дмитра. Дай Боже пам'яті, Янка не вже вона? А вже ж вона, тільки чому ж в чоловічому бранні? Холодна хвиля прокотилася по серцю Добринні. Ось де справжня загроза. Ось кому Янці небезпечна ця зустріч. Видно, Даман не забув своїх київських кривдників, тому числі і Тисяцького. І хто зна, як відплатить його дотці? Розповість Менго? «А той як чинить?» Її одяг зносився, от вона й одяглася, що мала, з пояснив Добриня. «Та тут майже всі жінки носять шаровари». Гм, «Янка, хто б міг подумати?» Не вслухаючись у пояснення Добрині, бобонів до манса, ще пильно приглядаючись до дівчини. «Красуня і в Далебі те місце не для тебе, дівчино! Можна й краще тут влаштуватися!» Дзе -дзе. Він примружив очі і засмукав язиком, як справжній татарин. «Мні й у Хизарі добре!» – прошепотіла враз блідла Янка. «Знаємо, як там добре!» гі -гі", – хихикнув Доман і враз прибрав поважного вигляду. «А ви куди прямуєте? Часом не Михайла князя Чернігівського зустрічати?» Добрині був збитий з пантелику новою заявою Домана. «Князя Михайла? А хіба він тут?» – в його голосі забриніла Надія. Доман помітив це, заперечно похитав головою. Не радій, не визволяти невільників приїхав він, а просити Батия, щоб дозволив знову посісти Чернігівський стіл. Уже два тижні клянчить великого хана, щоб допустив у золоту юрту перед його ясні очі. От сьогодні Батий і допустив. Я йду туди, хан мене звелів, щоб я був одним з терджуманів-довмачів. Там буде багато народу, бачите, усі простої туди, ходімо. І він підхопив Добриню і Янку попід руки і потягнув за собою. Я знайду вам зручне місце. Пробившись скрізь натовп, він зупинився побіля ханського стража. Стійте тут, звідси вам буде видно і князя Михайла, і хана Батия. З цими словами, він приєднався до невеликого гуртка ханських терджубанів, що тихо гоманіли поміж собою. Князь Михайло Всеволодович наклав на шию золоте ожерелля, накинув на плечі легке червоне корзно. Служник подав чорну оксамитову шапку з малиновим верхом. Михайло перехрестився і натягнув її на свою срібну голову. Було тепло, стояв 20-й день вересня. В чистому голубому небі пливли білинецькі поводіння, наступало бабене літо. Гай-гай, далеко батьківщина Чернігівська Україна. Невже навіки розлучився з нею, назавжди втратив її. Він пригадав день від'їзду. Зібралася вся сім'я. Княгиня плакала вголос, діти Діти януки мовчки ковтали сльози, а він усіх цілував і осіняв хресним знаменням. Потім підійшов до свого духовного отця, схилив голову. «Благослови отча, хоче їхати до Батия». Отець Іван зовсім постарілий, ще більше висохли, але такий же невгамовний, як і в молодості, підняв Христа. Очі його палали. Княже, сказав він, Многі, хто поїхав до Батия, виконали волю поганина, спокусилися славою світу цього, прийшли через вогонь, поклонилися кущу та ідолам поганським і погубили душу свою. Але ти, Михайло, якщо хочеш їхати, не роби так. Не йди через вогонь, не кланяйся ні кущеві, ні ідолам, ні їжі поганської, ні питва їхнього не бери вуста свої, бо не личить християнам поклонятися нічому створеному людьми, а лише Господу Богу Ісусу Христу. Він, пам'ятається, відповів тоді тихо, але твердо, «Помолити твої очі, як Бог захоче, так і буде. Я хотів би кров свою пролити за Христа і за християнську віру». І ось він стоїть у ваганні, вже ждуть його ханські посланці, щоб провести до Батия. Як поведеться він там? Чи ж стачить сили і духу достойно зустріти цю судну мить? Послані Батиям доленгіти нетерпляче гарячать коней. Ходімо, княже, Саїнхан кличе тебе. Він рушив перший, поволі, статечно, і крок його був твердий. За ним пішли всі, кому належало супроводити його – боярин Федір, князь Борис та десяток найближчих княжих-сподвижників, людей переважно літніх і добре знаних у землі Чернігівській. Подивитися на великого князя Урусутів зібралися тисячі натовпи. Ленгіці прокладали шлях, відтісняли набік зівак, а тих, хто ліз наперед, били списами «Без в мов, скотину». Вийшли на широкий Майдан. На його протилежному боці вивищувалася велика золота юрта. Перед нею на климах сиділи півколо монгольські царевичі та знатні найони. Всередині цього півкола воссідав на високих подушках, підібгавши під себе ноги Батий, Саїнхан, сили великого неба, володар Золотої Орди. Князь Михайло зупинився. Ось настає мить. Коли треба проявити твердість духу, чи ж витримає він? «Іди, коназ, іди поміж вогнями, щоб очистився від злих мангусів, які можуть нашкодити Саїнкаанові», сказав старший талангід Джагон. Михайло завагався. Тоді наперед виступив боярин Федір і сказав, бажаючи,